Mert az a jönnek csőstül. Néha húszan is laknak azon a 43 négyzetméteren, és persze egytől egyik bűnözők. Saneten végre kiürül a lakás, csak azért van, mert a rendőrség lefülelte őket és sitrevágta az összest. Persze hamarosan szabad lábra kerülnek, mert olyan hülye törvények vannak, hogy alig pár évet kapnak, és annak is eltörlik a felét jó magaviselet miatt.